дочекався, поки дільничний потарабанить ще, і тоді озвався Кволо «Заходьте!». Зустрівшись з уважним і допитливим поглядом хохломи, зіщунився під ковдрою та очей не відвів. Лейтенант, не попитавши дозволу, сів на стілець. «Що балабан захворів?» – запитав співчутливо, хоч очі були серйозні і навіть колючі. Льоха повернувся на бік – Наче не навмисне оголивши спину, щоб показати сліди від банок. Угу, промимрив, простудився. Влітку, скрушно похитав головою дільничний. Як же ти примудрився? Пивка холодного ковтнув. Пивка, потім горілки. В голосі лейтенанта з'явилися повчальні інтонації. Знову за колишній балабан. Попереджаю, якщо не влаштуєшся на роботу. Льоха сів на ліжку, прохально притиснувши до грудей руки. Громадянин начальник», – мовив зовсім щиро, – «Ось оклигаю і відразу на роботу. Мати вже балакала за агрономом на плодорозсаднику, там робітники потрібні». Лейтенант схвально кивнув головою. «Робота хороша, і колектив там непоганий». «А тож», – погодився Льоха маючи на увазі зовсім інше. У плодорозсаднику бригадиром був колишній його однокласник. І Балабан сподівався, що той не прискіпуватиметься за прогули, та й взагалі покриватиме його. «Так, колектив там непоганий», – ствердив, і додав лицемірно, знаючи, що це сподобається лейтенантові. «Він допоможе мені перевиховатися». «О», – усміхнувся Хохлома. «Бачу, ти починаєш усвідомлювати». Певно, він прочитав би Балабану невеличку лекцію про роль колективу у вихованні колишніх злочинців. Проте вчасно згадав про мету своїх відвідин. Затнувся і почав здалеку. Я от учора проходив повз вас, хотів навідатися. Та у вікнах не світилося. Мати допізно порвалася в дворі, а я ж лежав. Видно, дільничному набридло ходити о Ти нікуди вчора вечір не відлучався? запитав суворо. Та я ж хворий. Я запитаю. Нікуди, товариш лейтенант. Ось запитаєте, хоч був баби Соні. Запитаємо, в кого треба. Одужуй і оформляйся. Лейтенант вийшов. Балабан почекав, поки грюкнуть двері на ганку, скочив з ліжка і припав до щелени поміж фіранками і задоволено посміхнувся. Дільничний звернув до баби Соні. Знав вдачу старої. Коли вже сказала, що бачила Льоху в садку, то не відступиться хоч би там що. Балабан тримав у руках недбало згорнуту газету і схилився над нею, даючи, мов би, читає. Тим часом очі його пильно стежили за людьми, що на хвилину другу сідали до вкритого чорнильними плямами столу щоб заповнити касові ордери. Ощад касу в приміщенні головпоштамту Балабана брав цілком свідомо, забракувавши перед цим з півдесятки інших. Тут сиди хоч годину, і ніхто не зверне на тебе уваги, бо в цьому ж залі міститься і міжміський переговорний пункт. Та й ощад каса перспективна, у самому центрі, отож серед її клієнтів мають бути люди грошовиті. Треба було тільки дочекатися того, хто візьме велику суму. Хоча б карбованців 400 чи 500, ну нехай 300. Все інше залежало від багатьох обставин. Куди піде клієнт? Сам чи з кимось? Яким транспортом користуватиметься? Балабан помітив, що одна жінка одержала 700 карбованців. Він рушив слідом, але на неї чекали таксі. І Балабан провів її злим поглядом. Спередом Клемунда так поспішав, що не звернув уваги на хлопця у смугастому піджаку, який, підвівши голову від газети, чіпким поглядом стежив, як він рахує гроші. Клемунда сховав гроші і допрямував до тролейбусної зупинки. У той же тролейбус сів і хлопець у смугастому піджаку. Клемунда вийшов на площі, і палабан вистрибнув слідом за ним. Подумав – «Зараз ти зайде в магазин і витратить гроші на якесь барахло?» Ця думка не засмутила його. Він уже шкодував, що ув'язався за цим молодиком із спортивною виправкою.